Oh! Ahojte, počúvate Radio Bunker a našu a aj vašu pravidelnú reláciu, ktorú pre vás live vysielame každú druhú nedelu. Dnes budú našimi hostiami cháleni z bratislavskej progresívne punkovej kapely Kotúče DM. Kapela existuje od roku 2005 a na konte majú jeden album Great Hits 1979 až 2009, ktorý je z roku 2009 a jedno EP Konec sveta nikdy nepríde z roku 2012. EP obsahuje 4 songy, aj songy. Zvuk na EP riešil Miroslav Širáň a nahrávali štúdiu Kamoto. Informácie o kapele nájdete na Facebooku, na fanpage DM na ich webe kotuče.dm.sk, tiež na Benzón a na portáli má po portále. Kapela <laughs> už v bunkri bola pred tromi rokmi, presne 1.12.2013 a záznam z tejto relácie nájdete v archíve na webe, webe uh, V tejto relácii, uh, teda v tej, pred tromi rokmi sme v rozhovore, počas ktorého nás cháleni skvele pobavili, rozosmiali miestami a skvele zastúpili. Bavili sme sa predovšetkým, ako kapela vznikla, ako sa cháleni dali dokopy, čo ich privedlo k pánku a tak ďalej. Dnes sa budeme rozprávať hlavne o tom, kam sa kapela odtedy posunula, čo má nové, čo plánujú a podobne. Ak by ste chceli vedieť viac uh, o ich začiatkoch, vypočujte si z archívu našu reláciu už sp zo spomínaného dátumu 1.12.2013. Dnes budeme moderovať duo Eva a Vašek. Čau, Paolo. Čau. Čau. Te. Čau. A teda našimi hostiami bude kapela Kotúče, DN, konkrétne Ješi. Gazda, Marek. Neprerušujte ma. Zabasu a spev, Čau, Marek. Čau. Te. Grajciar, Peťo, Puky, Gitara. Ahojte. A Grošák, Omar, Bicie, majú strašne veľa. Ahoj. A zdar! Aj veľa prezývok. Chalani, ak by ste chceli posielať akékoľvek otázky na kotúče DM, tak nech sa páči na Facebook Rady Bunker. My ich za vás položíme, budeme iba radi a ideme k prvej otázke. Mohli by ste ich aj za odpovedať za nás. Keď nám teda poviete, že takto to chcete riešiť, tak není problém. Len potom neviem, jak budete spokojní s odpovediami. Dobre, prvá otázka klasická. Aký ste mali deň, aká bola cesta? Našli ste to po troch rokoch? Áno, my sme dneska vyskúšali z taký model, že keby sme išli na s jedným autom, či to dáme. A dali sme to že dojed na tom všetko a napratali úplne celú aparatúru aj nástroj, takže dnes to ide, takže môžeme už teraz vyraziť na turné. má nové sú služobné auto, Aha. takže... značku <laughs> nepovieme, alebo to je ja komercia. Áno, takže cesta bola príjemná, výborná, nezmukli sme, takže sme radi, že na to. Akurát, už sme tu. Áno, akurát ja som sa so svojou basou tlačil na prednom mieste, ale tak to sme si povedali, že na budúce teda kúpime truhlu alebo nainštalujeme truhlu. A vyriešime to tak, že môžeme ísť konečne na turné, lebo v minulosti to bolo vždy tak, že sme išli, v sme sem išli dvomi autami. Mm -hmm. Keď už hovoríme o tom, že čo sa zmenilo za tie tri roky, tak minimálne toto, že sme to nejak nevedeli dať do jedného auta vtedy, lebo nemojí... Nezmestilo, no. Nezmestilo sa to, no. sa to, Nedalo sa tak, to. Tak kapela rastie v zmysle, že rastú uložné uh, priestory aut, v ktorých sa vozíme. Jaže už povieš honoráre. Nie, tie sa zmenšujú. <laughs> Ale ono to asi aj súvisí s tým, že, že kapela sa rozrastá o, o deti, teda mojich spoluhráčov hlavne, že od vtedy. Sa vám narodili deti? Áno, Takže ináč, že viacej v kápele, už zaučame. Ja už moje no. deti teda zaučam e, pánkovým kápelem. Pripravujeme druhú generáciu, áno. To treba. Ja. A samozrejme dávame všetkým neprajeníkom, ktorí nám pred e, tromi, respektíve 4 rokmi hovorili, že chlapci, akože svadba a deti, to je konec rock rolu. Tak tým dávame všetkým najavo, že to akože, samozrejme, tak nie je. A o tom sme zložili aj jednu pesničku, ktorú vám tu zároveň neskôr. Mm. No, vlastne to tak, tak ani to. nemôže byť, lebo punk. Ako sme v úvode spomenuli, hrali ste tu... <sík> Pekne si to odbila, to sa mi páči, že vlastne netreba to ďaľať no, Ale to, ja v či... dobrom. A dobrom okay. Ako sme v úvode spomenuli, hrali ste tu v bunkri pre tromi rokmi, však s však aj hodne rozprávali ste sa. toho, že hej, áno. No. Teraz sa Ak... snažíme držať na úste, ale ako vidíte, dneska je Môžeš si to moderovať? Áno, že už máš skúsenosť spred, spred troch rokov. Ne, ne, podľa toho, čo sme si na začiatku hovorili, tak vy viete o našej kapele viacej ako my, takže myslím, že... Sám som bol prekvapený, že kde sme všade hrávali, takže... Podľa toho, čo sme si prešli. Ale pokračuj. pokračujem. Pre... No, ďakujem tí, veľmi pekne za slovo. Ako sa cítite po tých troch rokoch? Vnímate nejaké zmeny tu v bunkri? Oh, to si nečakal, čo? Akurát, že sa sem ide inak. No, že, že museli, sme, <laughs> museli sme vláčiť veci trošku z väčšej diálky ako, ako minule, ale ináč je tu takisto príjemne. A tuším, tieto... Neviem, neboli tam tam, že? Títo pekný Pekný Jimovia a, a, a, a Jimiovia a, a Mikovia. A, nie Mikovia hladké, ale Mikovia Jaggerovia. <laughs> Takže áno. Ale príjemne to tu je stále. Aspoň z, z má hľadiska. Ako pre poslucháčov máme krásne obrazy. No, ale... Závesené. A ešte keď poviem k tomu priestoru, nás tu vlastne odhradili plotom, pre tých, ktorí to tu nepoznajú, takže predtým sa sem išlo normálne, akože skoro až ku dverám sa len povykladalo, teraz to treba obchádzať. Ale riešime priestorové halucinácie, takže snáď to tak nebude na veky. Keď je tu ten plot, sa cítite bezpečnejšie. Áno, my sa tu cítime taký ochránený, java. nás tu neukradli. Ak je... Už je v Trdove stavajú ploty. <laughs> <laughs> áno, áno. Zatiaľ, keď je to len plot a není to múr, tak je to v áno, áno. Dobre. A čo teda KOTUČD, mohli by ste našim poslucháčom porozprávať, ako ste trávili čas od vašej poslednej návštevy tuto u nás v bunkri? Čo vás stretlo? Čo máte nové? Deti už ste teda spomenuli. No, tak... nejaké ešte novinky ostatné za tí tri roky? Napísali sme zo pár nových piesní ktoré ale ešte v tomto stupe nebudeme spomínať. Ale môžeš. <laughs> Ako sme sa dohodli. Tak máme nové, máme nové piesne. Ja som tu už v podstate vtedy ohlasoval 1. Mm. decembra 2013. Som túto veľkolepo ohlásil, že o bude album. <laughs> Potom v roku 2014 som zopakoval túto istú frázu a tú istú frázu zopakoval aj v 2015. Takže teraz už opakujem koľký čtvrtý rok. Takže to verím. Čas, čas ide rýchlejšie, než my stiháme nahrávať. Nemáme. A ty Vy... máš ešte aj novú basu, nie? Odtedy. Ja, vidíš. Nový Žijasný. nástroj, krásny. Ja to uvidia poslucháči teda. Ináč to ma zaujale, jak si hovoril o tom aute, akože ten tvoj masochizmus, že ty necháš basu v aute a budeš teda si lahneš do tej truhly. Ja, <laughs> nie, v byť basa. A basa bude šoférovať. <laughs> to je taká basa, že to... Všetko hrá a ešte aj šoférovie. Takže, takže ja za seba poviem, že mám nového syna, mám novú basu, Uh, a máme nové napísané pesničky. Ok. Ja mám možno nejaké paličky nové, činely, deti ešte nemám a pesničky takisto. Uh -huh. Ježi, na mňa to ostalo. <laughs> tak ja nové trenky som si <laughs> kúpil. na ruku. <laughs> Počítko. Neviem teraz, nemáme čas, toľko času. Uh, no nič, snažíme sa, snažím sa aktívne pracovať na na, v kapale na nejakých nových veciach, takže už, teda poraž, už sme sa dokopali k tomu, že už padlo rozumte, že ideme nahrávať. No, už sme sa stretli ajs. aj s... dotyčným neviem, nahrávačom. nahrávačom, veľmi profesionálnym mixažistým nahrávačom, takže ale o albumu hovori hovoriť vstupe, v ale akože proste pracujeme na tom, takže e, vyzerá to pozitívne tento rok. A ešte nenapadlo, napadlo, uh -huh. že keďže budeme neskôr hovoriť ešte o veciach, tak to spomeniem už teraz, že aj videoklip máme od vtedy nový. No. Mm -hmm. takže, nie, to sme už mali. To sme už mali vtedy? Mali ste vtedy. To no. sme mali vtedy. Tak vidíš to. Ja, aj, tak všetko, všetko staré nie, veci. Nie až tak rýchlo potom. No ale že... ja, dobré, akože, sme do... pokračujeme vedieť, nezme tu dorána. <laughs> takže a som sa na pár dobrých akciách odohrať pár koncent, koncertov, na ktoré nás zavolali v prijazdnej kapelá organizátori, takže to je super. A koncertujeme tak 12-13 krát do roka, takže to je myslím, že výborné, že akože udržáme stále štandard, že minimálne jeden koncert za mesiac. Pokud to náhráme, skúšame ti nové veci a tak, takže akože pracujeme. Ešte Tento... sa zmenilo to, že skúšky mávame čoraz neskôr. Áno. Nezačíname o 8. večer, ale niekedy aj o 11. Akoli kvôli tomu, že Puky musí ukladať deti do postieľok. prišli nejaké požiadavky od detí, takže... Musíme to takto riešiť, ale chlapci zateľa ja sú ústretoví a keď to nie že opodobne ste nezačíname, tak zvládajú to. Akože zatiaľ tolerujeme v tej kapele v prípade Aj. a zatiaľ ho keď, neči... keď už deti de de vyrastú, že ho nahradíme. Budú uspávať potom oni Áno, <rý> potom ho budú budiť práve, lebo on už bude taký starý, že bude spať úsob niekde. Zaspí na stoličke. Dobre, Marek, ty si spomínal svadbu a ja som teda si zistil, že vlastne keď si mal tú svadbu, tak bol nejaký koncertík, kde ste hrali ako Kotučedén, Lord Alex Revival a Mladé rozlety, tak ešte možno o tomto svadobnom koncertíku, keby si porozprával. Dobre, ale to, to nebola moja svadba, svadba, ale to bola svadba. Vieš, ako peťová? jediný zvládač, ktorý tu je, tak urobil svadbu. <laughs> Maja mal romantickú svadbu, urobil svadbu. Levandule a Chorvátsko. Ano. Ja som robil DJ a hral som tam Abu a, a tak. A Elam, alebo rodičia. Ale sa tom, ja som na to za Ale pánková svadba bola, pánková svadba bola jediná, vlastne moja zatiaľ ešte o až čaká. A, Svadba bola v Šťávnici a vlastne popri tom, popri svadbe sa im podarilo dohromady aj dvojkoncert. Takže hrali sme s Kotúčami sme hrali na svadbe a potom ešte s, s mladými Rozotami, teda s mojou druhou kapelou, kde sme už teda dlho nevystupovali, ale, ale sme sa dohodli, že hlavne do Šťávnice. Tak sme odohrali koncept pre svadobčanov, veľmi dobrý a veľmi žiadané boli všetky songy v pôvodnom mm -hmm. znení, aj teda keď akož mladrozoty majú niektoré piesničky také, ktoré si, sa na svadbu moc nehodia, ale... Ale, ale všetci hey, hey. išli a pogoľ <coughs> bolo úplne, takže parado. A sa týka toho Lord Alex Revivalu, tak to bolo práve tak, my sme vtedy, myslím, že už ja a devo sme rok už nehrali v Lord Alexe, lebo sme tam vystúpili, tuším, že leto 2013, alebo tak nejak. Mm -hmm a ten Lord Alex bol vtedy v takej zvláštnej pozícii, že oni si za nás hľadali náhradu, ale stále tá náhrada nejak nebola, tak my sme si už z toho robili že to už my skôr spravíme nejaký Lord Alex Revival ako oni, tak vtedy práve Prišiel ten nápad, že, že záhráme, tuším, že nejaké tri, tri veci sme tam hrali, dny a noci a ešte niečo. U, yeah, už, už to presne nepamätám, ale spravili sme teda my ako Lord Alex Revive. Ale ešte sme tam mali hrať aj iné, nie? Valdemara Matušku a také no, no, no, no, sme cvičili, no, ale hey. potom nakoniec to nebolo. No, no. No, takže akože povedali sme si, že čo budeme prerodiť, čo hrať Valdemara, že dáme im punk. Svadobčania hey, chceli punk. Hey, <laughs> hey, <laughs> ale dúfam, že to bolo aspoň tak, že po jedenástej. A myslím, že to bolo tak, 11, 12, no. tak nekonalo. Že oh. nie, že, že o zaujímavé, <laughs> zaujímavé, zaujímavé na tom bolo, že bolo to v také miestnosti obloženej sklom a proste keď my sme tam začali hrať, to bol, tak, to tak to tak rinčalo to skoro, že to fakt, a samozrejme, plus ten ta, to pogovanie tej staré babky a tak ďalej, <laughs> a všetkých, tých, všetkých tých ostatných svatobčanov, takže to fakt akože... Chvíľku to vyzerá, až to sa tam rozbije, takže vôžiá tento rock'n'rolový efekt sa nedostavil, ale vyzeralo to chvíľku naozaj, tak akože to bude. <laughs> bude, aj výbuch, no. Tak úžasná slada Dobre, ja vám teraz položím podobnú otázku, ako som pred dvomi týždňami položil števovi Gajdošovi, ktorý tiež tuto u nás bol po troch rokoch, lebo si myslím teda, že odpoveď na ňu bude mať hlavne teda pre náš tým a možno aj pre našich poslucháčov nejaký význam. Tá otázka je, že ako vnímate reláciu v Radiu Bunkers pred troch rokov, či vám to niečo prinieslo, prípadne zobralo vám ako kapele alebo vám ako ľuďom, ako to vnímate tú reláciu a vlastne s tým odstupom tú reláciu prvú. Takže že vy dva mĺčite, tak ja si teda no. budem hovoriť. Ja rozmýšľam. Ja ti môžem povedať. Tak ja, <laughs> ja hovorím skôr ako rozmýšľam, tak teda idem prvý. Uh, no povedľa mňa to bolo fajn, akože prezentácia, čo týka prezentácie kapel, úplne super. Ako vlastne to, že ste z toho vlastne urobili video, ktoré je na, môžem povedať kde? No jasné. Na YouTube. Som Lebo sú aj také relácie, že kde sa nemôže nič, nič spomínať. Potom sa budeme baviť môj... Ok, <laughs> no dobré, takže na YouTube a tam akože, aj ste to tak nejak myslím, že zostrihali, aj aj to fajn, takže ako ten, ten moment bol zachytený dobré a takisto vlastne vďaka tomu, že sme tu boli, tak sme vás akože spoznali a tým pádom sme hrali na Milk Festivale a ešte jedna vec, potom sme tie piesne dávali na to Creative Commons, neviem prečo sa to teraz volá. Free Music Archive. Free Music Archive a tam vlastne sa dostali, čo som ja bol úplne najviac prekvapený, že do rôznych akože videí e, bojového umenia a výrobi piva a do toho ide proste a me Mexické, alebo odkaz z Južnej Ameriky, ano, z Hondurasu či odkaz, nás použili úplne, že bizar. E, tak to nám môžete možno no, aj vysvetliť. A my sme že teda vlastne to vlastne vďaka funguje. Rádiu Bunker vystúpili z osozi, čo sa ano, veľmi tešné. Takže Majo nás tam e, donútil sa prihlásiť, lebo s vidinou obrovských tanti, čo samozrejme nebola pravda, nakoniec sme ešte my im platiť, ale akože som rád, že sme sa zbavili toho. Ale mne stala ešte odlaška neprišla, chlapci. Po dvoch rokoch poslania oficiálne žiadosti o výstupenie z Osozy my stále chodí pozvánky na Válne z Hromer. Musím tam si, napísať tri, tri maily ako my a potom ťa konečne vyhodí. Každopádne vyhodujú. akože sme zistili, že je naozaj lepšie šíriť hudbu zadarmo a, a, a, a takto akože voľne. voľne a naozaj ako tento tento spôsob nám je samozrejme sympatickejší nám, ktorý radi sťahujeme. Nielen tie trendy nové, ale aj hudbu z internetu. Čiže podstate ste nás dali naspäť na tú, z tej megalománskej a štádionovej vízie Fantasmagórie, ste nás sťahali znovať naspäť na zem. To to atgráme na štádionoch. Dovstej sme si mysleli, že to dáme. Ty si to myslel. Ja som sta na Castle Doningtone a posledajte tých 7 70 tisíc headbangujúcich hlav, stále som to tam ale od toho decembra 2013 jednoznačne <laughs> táto fantázma. Ďakujeme, že ste Majkovi otvorili oči. <laughs> Čiže <laughs> re -re -re realita je trošku inde. Tak no. ale nedostali by si sa do videa s pion. No, no, aj to je s takom srané, akože tam si nejakí tí Mexičania čapujú pivo a do toho začek, začek, začek, začek, začek, začek, <laughs> začek internát, teorgie. Akože to by ste možno, možno by... rozumeli. By... Keď si vypili. <laughs> no, no. Hej, hey, hey. a, no, no. akože, a to bolo aj také, že to nejaká, nejaká počítačová hra tam bola, že proste ten 3D shooter z, z pohľadu toho, z, pr z prvého pohľadu tam s nejakým mečom behal a do toho tam bol pustený, tuším, že nejaký nejaká peznička, že kam to bola, alebo čo. Aj bol tam jeden koment, akože zhradnutí bol asi 30, a jeden koment, že the music, what the fuck. <laughs> <Neaktive>. Pochvala. <laughs> <laughs> Sa to páčilo, určite. <laughs> Nastali u vás za 3 roky nejaké podstatnejšie zmeny v muzike, alebo v myslení, prípadne iné zmeny, ktoré sme nespomenuli, nespomenuli a mali by sme? Zase ticho. Tak, <rý> tak, tak <rý> zase ja zase... ten, čo skôr hovorí, ako rozmýšľa. V hudbe som... Sam... Troška <rý> <rý> <rý> <rý> Začali tak ako... Uh, tak aj, aj možno nové vplyvy nejaké iné prišli do našej tvorby hudobnej, aj textovej. Ako texty hlavne píšeme, samozrejme, ako vždy zo života, rôzne príhody a, alebo odpozerané javy. A hudobne tak... Uh, Možno my sme tak na začiatku úplne e, chceli veľmi tak komplikované veci hrať až zbytočne komplikované a sme to ani nevedeli to sme potom zistili, že nevieme Keď tak sme to ešte sme, nahrávať v štúdiu Áno, tak sme začali tak možno trošku menej komplikované aj keď teda občas to tiež ešte nie je úplne taký ten priamočarý trojakordový punk, ale možno k tomu smerujeme, že nakoniec budeme hrať dva akordy dokola a bude to ešte, ešte akože také jednoduchšie, neviem No akože myslím, že čo, sa čo, čo sme sa posledali, ani či už od toho 2013, alebo už skôr od toho začiatku, lebo mi máme vlastne už za chvíľku 11 rokov, v novembri, to bude 11 rokov, tak že to máme viacej na háku celé. Akože, to je taká fráza, ale ja to teraz vysvetlím, že v ako aj, v aj z náčaku sme to mali na háku. ja to mal. <laughs> ale ja to mal ale, <laughs> ale, ale bola tam taká nejaká, aspoň možno z mojej strany, že taká... Snaže, že poďme, poďme, ten Castle Donnington a tak, že poďme teda, že nech máme 12 konceptov ročne a musíme byť aktívnejšie ako títo, alebo musíme byť aktívnejšie ako títo, alebo ne, viac, viac piesnímať a vydávať albumy. Teraz to už tak ako, že vôbec, úplne, je to absolútne neorganizované, nie je tam žiadny nejaký deadline, hovorím, ten album sa mal nahrávať už pred 4 rokmi teda. A v podstate vôbec vôbec tam už není tento taký nejaký, že skúška musela byť každý týždeň, že Teraz to také voľné, akože všetci máme svoje aktivity, to je aj tým, že rodiny, to sme tu spomínali, a roboty a tak ďalej, proste je to strašne veľa, akože ja akože mám ešte pomerne dosť voľného času, ale chalani sú akože patriek určite k najvyťaženejším ľuďom tejto planéty, takže akože už tie skúšky niekedy nie sú ani... Pravidelné. No pravidelné sú, keď sú ház za tri týždne, vieš. Ale nie sú, nie sú už tak často, a už, už to proste tak, tak, už, to tak nejak, už tam není ten, že za každú cenu niečo Ne, ale toto to, to... nie je o celej kapelé, to je skôr o tebe. Áno, no, hovoriť zase nemali. No, ale na to, že ja som ako celá kapelá, to je dôležité, ne. že ja som prešiel my, my, my sme ten tlak spukým nikdy nepocítovali, ale toto je skôr, že ty si ho možno pociťoval. Že my sme to mali na akúž od začiatku. <laughs> no, to, to sa teda dozvedám vec. <laughs> si, no, to no, sa vidíš, teda vidíš, dozvedám vec. rádia bunker ti otvára oči. Preto sa chodí do bunkru, aby si sa od spoluhráčov dozvedel, ako to vnímali? To sme ten misie. Viete, že takto pred, pred uh, ľuďmi sa ťa nebojíme teda. <laughs> Hej, lebo na skúške, tam som taký vysoký, dominantný, vy tam tak sedíte, zmoknuté kurata, no, Tak milá, sme skoro zbyli na tej skúške. Ale nezbyl. Trošku, no, trošku som zvýšil hlas, no. Dobre, vybavte sa to teraz pri tom, ako zahráte. Tam sa vy Môžete sa tam ponáhať. Ne? Áno. Takže... Toto bol prvý hovorený vstup, a toto sú kotúče DM pre tých, čo by nevedeli. Alebo teraz zapli. Alebo teraz zapli. Tak nech sa páči, poďte hrať. No vera, alebo teraz vypnú. Posluchači, keď máte otázky, tak na Facebook potom. Alebo holubom. Holúbom. <totipenie> no na rádiu, na rádiu, na rádiu, na rádiu, na rádiu, na rádiu, na Ďalšia vec je život 2.0 o tom, že nám hovorili, že s matbou a rodinou a deťmi končí rock roll. Ako vidíte, na nás všetkých troch úplne skončil. Takže to bola taká blbosť. to museli napísať piesek. jedno rege. o tom, že dá sa vyhrať Spomalíme. súťaž, aj keď pošle 150 sms -iek. je progresívne banková kapela Kotúče DM z Bratislavy, ktoré práve, do, ktoré práve dohrali. <laughs> Parálne songy live priamo pre teba, aj pre teba, aj pre ostatných. <laughs> Minulom hovorenom stupe sme sa rozprávali o tom, čo sa kapela udialo za obdobie troch rokov, kedy u nás boli naposledy. V tomto stupe sa budeme rozprávať hlavne o inom albume, takže ak sa chceš niečo spýtať, píš nám na Facebook Rádia Bunker. Takže kapela, nový album, ktorý sa bude volať. To ešte nevieme. To ešte nevieme. Ale nebude sa volať? tak volať. To ešte nevieme. Ešte nevieme, ako je veľa rôznych názvou názv v hre, ale nebudeme ani prezrádzať. Tak možno prezrádzať, že jeden, jeden z názvov bola že spomínanie. Hej, na ten si nespomínate. <laughs> alebo najlepšie už bolo. Nie? Ano, alebo ešte aj, že tri vedmy. Dobre, tak pesťajte nám tento hudobný počin, nech sa páči, teraz. Teraz môžeš hovoriť. <laughs> keď si sa tak vlastne tieto piesničky, čo sme hrali, e, tak aj budú, dúfajme, teda na tomto novom albume, mali by byť. A vznikali teda v o, rozmedzi koľko ostatných rokov, ja neviem, 3-4, ako ktoré. No, akože keď to rátame... Lebo ono je to takto, že tie 4 piesne z toho IP, ktoré ste tu aj boli bývali spomenuli, to koniec mm -hmm. sveta nikdy nepríde, ktoré vyšlo v tak tie by sme chceli zobrať, ak sa podarí a bude na to čas a financie nejak lepšie zmixovať, zmaštrovať a k tomu dodať ďalších... 7 až 8, lebo máme v zálohe ešte jednu... Jeden bonus, Jeden bonus prezadím, že... Pre... Neprezradzaj, neprezradza. ne, neprezradí, no, takže, Čiže 4 plus 7 alebo 8 je 11 alebo 12, takže takto by malo teda vyzerať to cedečko, či zoberieme 4 už hotové, tie prefixujeme, premastrujeme, dodáme k tomu ďalších 7 alebo 8, ktoré by sme chceli tento rov náhrať. Uh, a v podstate tá otázka bola, že ako dlho sme to vymýšľali, tak... Uh, priebežne. No, 5 rokov určite. 5 rokov sa už tie piesne tvorili. A to je ešte ten rozdiel medzi tomu začiatku. Už na začiatku boli tie, tie sonky proste úplne, že žš, všetky išli von takto. Za rok, dva sme mali... Rád za radom, ale teraz sa to rodi <klične> rodí <klične> pomalšie, no. no. Lebo tie deti sa rodia rýchlejšie, <klične> <som tie, klične> tak tie sa rodia pomalšie, a, už nie. Ale tak my sme vlastne aj, aj tak možno trošku menej koncertovali a vlastne viacej času sme venovali Tomu, tým novým pesničkám, že namiesto na, na toho, že by sme cvičili ten program na koncerty, tak sme vlastne, vlastne hudobne tie pesničky pilovali, pilovali, pilovali, pilovali musili a, a, a zvárali. A tak, takže už je to v podstate v takom, mh, v takom štádiu, štádiu že už sa to len už len taký malý detail naučiť sa to naozaj dobre hrať a potom môžeme ísť do štúdia čo je ináš u nás akože podstate veľký detail. ale my je do toho štúdia ten, prísť a ako profesionáli prídeme, nahráme, odideme. To by sme takto chceli spraviť. Na prvú šupu, tak povediať. Takže preto, ja osnovu sa nahrávať teraz na jar, ale chváčno zastavili, že my to ešte nevieme. Takže čakám, že. Ne, si... Lebo ty to vieš, samozrejme. samozrejme. Keď, keď tri týždne nehráme tie veci, tak si musíš znova spomínať. keď my spára... sme povedali, že my to ešte nevieme, tak my sme li, mysleli sme tým teba. Nechceli sme neviem, to tak akože svínsky na rovinu na državku povedať. Я что-то нормально тут k vám chodiať na terapiu ka To je to tými pohodlnými gaučmi, u či u psychiatra, či kde, tak, že si to akože posedia a <gliec> vyzradia si veci na seba, tí členovia. A potom aj pokoj Pogoja sa 3 roky. A to je k vám chodiať, na terapiu skupinovú. To bolo ináč čokoladovná, jak sa to volalo, tam hral Johnny Depp, no, no, no. to bola tá čokoládovná nejaká. Fabrika Field. na čokolá. Charlie a tak, na no, čokoládu. A tam to bolo perfektné ukázané tie terapie teraz som si na to spomenul, že týpek tam ležal na tom kresle, vyprával, vyprával, vyprával asi 5 minút, potom sa postavil lebo došiel na to, čo ho trápi a povedal tomu psychiatrovi, že ďakujem veľmi pekne <súdňujem> <súdňujem> <A odiša. súdňujem> takže je takéto terapie áno, aj my tu robíme je taká forma autoterapie ale keď sa vrátime k tomu albumu vy ste už načrtli, myslím, že v tom prvom hovorenom stupe, že už máte vybraté aj štúdio alebo aspoň teda mixmastra nejakého tak ešte možno o tom, keby ste Poderol sa nám oslúbiť Janá Došeka. Jan Došek je jeden z najlepších zvukárov, teda, ktorý sa pohybuje na Slovensku. A boli sme už u neho v štúdiu, boli sme sa pozrieť, boli sme sa dohodnúť, teda, že ako to bude celé prebiehať, on veľmi ústretový nám. Takže povedal, že jasné, že nahrávam to z Masterovia zniksoje, len tým, že on je veľmi vyťažený, takže on povedal, že buď na Jartu urbím, alebo na Jesenu, lebo on celé to vlastne behá s kapelami. A a chodí po festivaloch a koncertoch, takže s ním je čo také časové, náročne si to ťažké, ale zase verím, že prídeme tam za tri dni, to máme o to veľ, lebo na, profik, takže... Ja áno, by... ale či my to za tie tri dní nahráme? <laughs> tak Preto budeme cvičiť pilne celé leto. No, tak tri dni to by bolo v našej kapele akože megarekord. Tak tieste. ale už to hráme... Tak <laughs> áno, ten prvý album, aj to EP-čko, sme teda veľmi, veľmi dlho sa s tým akože sa Naťahovalo sa to. A na, ak nača nie, tak samotné nahrávanie, ale potom to mixovanie. A som sa raz že my si dali takú skúšovnú verziu, v skúšovnú takú demo verziu, cez taký nejaký zázračný stroj, ktorý tam máme. A náš kamarát Števo nám, nám to mixoval a nastroval a vyšlo z toho veľmi dobré akože materiál, na ktorý my sme sa boli prekvapení, že ako to dobre znie. Hmm. Takže možno už to tak predviesť, že to je predzve, že štúdia, že naozaj... Hmm. A to sme nahrávali bude... živo, že všetko, všetko bolo na naživo. Hmm. Uh... Že to naozaj dobre dopadne. Tak... Uvidíme. Uvidíme, no. Takže no, na jeseň máme a... dohodnuté, že vedíme náhravať. Tak držíme palce teda. Hmm. Tak dík. Tejto skladbite, <laughs> <laughs> <laughs> to nové tam poľu, tak je niekto akože výrazným autorem tých alebo spolupracovali ste na nich spolu, alebo máte tam niečo, toto je moja, na to som taký hrdý, alebo ako to vlastne. Veľký nerátam tie, ktoré prinášate potom z toho ipička. Aj keď ráta už keď aj to rátajme, no. tak je rozdiel oproti, oproti tomu, čo bolo ten prvý album, Greatsdits 79-2009, až 2009, že no, 75% vecí som robil ja. A teraz, a bolo to také, že neviem z akého dôvodu, niech som to teraz akože, to už je jedno, teraz z akého dôvodu, chalánich bojskov také, akože to s, s Omarom som písal, tá, sme spísali texty spolu a puky tak hudobne, no trošku mne niečím prispel, tak je to úplne inak. To je to úplne, že kapelná, kapelné snaženie, ale úplne, že vším všudí hudobne, je to akože pomerne podelené, akože stále ja mám akože najväčší ten vplyv. Akože fakticky hovorím, nie že by som sa chcel chváliť, fakt, fa iba fakt hovorím. Ale pokiaľ úplne super, myslím, že ja som to aj teraz rátal z hodokoností pred, pred týmto štúdiom na nejakých piatich alebo šiestich pesničkách z tých 12, alebo koľko to bude, akože prispel hudbou. Väčšinou to bol taký nejaký jednoduchý punkový riff, ktorý my sme mu túto s Omarom potom zmenili na nejaký groove, alebo na niečo úplne iné, alebo sme tam pridali 6 no, A kordov naviac. Je to akože že korma, je to, je to, je to že jeden korma. z nás by skladal všetku hudbu a ďalší z nás by textoval. Ale v podstate hudobne to vzniká tak, ako veľmi veľa kapiel, že proste niekto prinesie nejaký rýf, akordy, niečo a do toho tie ostatní členovia vymyšľajú a tak pomaličky sa to, sa to nejako lepí dokopy, no a texty tak to stále vlastne ja s Majom a, píšeme. A predtým to bolo tak, že ja som v podstate roky sníval o tejto kapele, ktorú konečne mám. A odkladal som si nápady a mal som aj pôvodnú kapelu, ktorá sa volá, že The Project. A tam sa vzniklo nejakých 5 piesní, tie piesne som zobral a my sme to trošku prerábali. Takže akože ja som vždy nosil na, na skúšku niečo, že počúvate, toto zahrám a chláni povedali, že buď áno, alebo nie, ale keďže sú relatívne submisívni, tak povedali, že áno, dobre zahráme to. Takže takto vlastne tie piesne... Hej, hej. Veľmi... Práve si sa prezradil, že vlastne veľa z tých piesní si nevymyslel. Tý, ale... Áno, áno, to kapela The, The project, ktorý, ktorý si hral predtým a tí spoluhráči, ktorí... Ale okrem ktorý tých... Tý... si hral predtým? Tak... Okrem tých. No, už I... radšej. Prejdime na ďalšiu otázku. Okrem tých nápadov z kapely The project, tam bolo ešte veľa, veľa, no, veľa, veľa, veľa rozpráv. No? Dobre, sorry. Vôbecu sme spomínali konto vašich predošlých vytvorov, a to teraz zase retrospektívne znova zopakujem pre tých... Čo si, si nás ešte len teraz pustili uh, že Kotu ČEDM vydali CD Grey, 1979 až 2009 a to IPčko, ktoré bude aj na novom albume, konec, uh, nikdy, nepríde, konec uh, nikdy nepríde alebo čas tých, konec sveta nikdy nepríde pardon Nie <coughs> ja tomu... ale na kože áno, áno ak by sa dal tento nový album ktorého ešte názov nevieme porovnať, ak by sa dal porovnať s predošlou tvorbou tak v čom je iný Uh, a ja som to možno aj tak naznačil, že... že tak zoparkuj, sú sa. veci m, také jednoduchšie, alebo teda menej komplikované sa snažíme pristupovať k tej hudbe, respektíve snažíme sa vymýšľať veci tak, že ich aj možno vieme lebo zahrať. A, a v podstate... Je to kolektívna tvorba? Je to kolektívna tvorba, je to, sú tam akože aj také... Ako, ale stále boli vlastne vplyvy rôzne, že to nie je taký nejaký priamočiari punk. Aj tieto veci, však aj keď ste, či už počuli, alebo čo vám ešte zahráme, tak sú také rôznorodejšie snať. takže no akože taký prirodzený vývoj, pomalý postupný. Nie je to zase nejaký úplný skok, že by sme začali hrať popík, aby sme boli hraní v rádiách, okrem rádia Bunker. Ale takto. No dobré, my sme sa už Bavili o tom klipe, ktorý vznikol teda v roku 2013. Bolo to k piesni To, čo so mnou žije v byte. A máte teraz vo výhľade, rozmýšľali ste už, na tento nový album nejaký klipiček tiež šupnúť? Určite. Alebo... Ale ešte ne nemáme vymyslané, že k mm -hmm. ktorej piesni ani. Ja by som teda veľmi rád to spravil tak, že... Že taký ako, ako celok ten, ten nový album, aj, aj ten akože vizuál, aby to dobre vyzeralo, grafika všetko, možno aj stránku internetovú trošku obmeniť, lebo tak ju už máme v tejto podobe už tiež veľmi dlho a s tým aj súvisí potom aj, aj teda videoklip, možno aj nejaký merč, nové trička, alebo nejaké odznaky. Myslíš ja, meč? Tak, akože, prosím? Myslíš meč? Mm. Áno, meč, svetelný meč. <laughs> <laughs> takže he, také, takéto veci akože uvažujeme, ale je to všetko také, že nikto nás do toho netlačí, ani my sami, takže že to tak pomaličky pozvolne vzniká. A v podstate je to aj všetko taká investícia, že keďže nemáme žiadne vydavateľstvo, ani nič, tak všetko si musíme hradiť z vlastných peňazí. Aj ten meč... <laughs> A my sme takí, že nezarábame na tom, že, že, že, že proste ta výrobná cena je predajná cena. Napríklad mm -hmm. tričiek, alebo takýchto iných vecí. A CDčka čka aj tak väčšinou rozdávame mm -hmm. na koncerte. No ako na na na, keď sme to dali dokopy, ten prvý album, tak sme akože čo to aj predali na koncertoch a kde, ale potom už sme to tak nejak zobrali, že už o tom ani, ani nezarábame. Či vlastne výrobná cena je väčšia yeah. ako predajná. Á, ah, mm -hmm. A dajú sa ešte zohnať predchádzajúce počiny, teda ako si povedali práve teraz pred sekundou, že ste rozdávali na koncertoch? Ale dajú sa ešte, máme cd ale už, už, už ich ubúda. Akože, myslím, že 5 to sme dali vyrobiť a z tých 500 nám zostalo možno tak okolo 100, 100, alebo, menej menej 100, 100. alebo menej ako 100, čiže už toho je naozaj A vlastne to ip sme ani ne, ne, nekde nelysovali, že sme to zavesili na našu stránku a tam si to ľudia môžu voľne stiahnuť v MP3, takže uvidíme ja ako tento najbližšie. Akože ono je to fajn mať ako fyzický hey. nosič v ruke, ale v podstate už v dnešnej dobe to aj tak Mnoho ľudí Asi to skôr zase bude také, že, že veselým fanúšikom na koncerte, ktorí tancujú a bavia sa najviac, tak tým to tak dáme. Zase tak ako budeme rozdávať, tak ako doteraz. Ináč to ipičko je fakt kvalitná vec. Ja sa ešte doteraz smiem na tom onom doklete. <rý> <rý> Keď si ho idem pustiť, je to parada. Ako dobre spracované, takže odporúčam veselým fanúšikom, aby si to teda od vás zobrali, lebo je to fakt šupa. A ešte možno ste nespomenuli, to spomeniem zase ja, že na tom Free Music Archive takisto sa to dá voľne stiahnuť a keby ste chceli, teda kontaktujte kapelu cez Facebook, úplne na asi ne? No, no asi no, tak, no. No. Dobre. Ďalšia otázka sa týka relácie Maroša-Fan v rádiu WOW, kde ste boli 21.4.2016, je to Banovecké rádio. Jak ste sa tam dostali a jak sa vám tam ľúbilo? Tak Maroš je v podstate náš Veľmi dobrý kamarát, ktorá sme poznali pred niekoľkými rokmi na jednom, jednom nešťastnom koncerte v British Rockstars, kde došlo asi 20 ľudí a on tam hral so svojou kapelou Galiba. A potom nás pozval Dobánoviec, sme minulý rok hrali dva jeden veľmi dobrý koncert v Banovciach, to bol v januári, a druhý taký začal veľmi dobré, ale skončil zle, lebo bola tam bitka, takže ja, všetci... Skončil s hromadnou bitkou. A my sme ju nevyvolali. <laughs> ale bolo to počas našho koncertu, takže v podstate prvá polka super, a akurát, ak sa ľudia začali baviť, tak zrazu všetci odišli, lebo bola tam nejaká bitka. No. no a cez toto nejako on teraz uh, spustil, on sa teda začal trošku menej venovať tej svojej kapele Galibe, a viacej sa začal do tohto rádia kafrať a pozýval si tam rôznych hostí, mal tam kúka z horky, slížov, mal tam z derešu nejakého speváka a samozrejme podporuje aj takú lokálnu scénu, čiže tam mal rôzne takéto kapely, ako aj vytumácie, kýbel, mačik a podobne. Mm -hmm. A pozval aj nás teda ako, že, ako kamarátov a tak sme sa zase k tomu dostali. Ale tam je rozdiel ten, že tam sme iba rozprávali a tu môžeme aj hrať, mm -hmm. čo je super. A keď si hovoril oh, o hraní, tak vás poprosím, aby ste išli zahrať. Ja som vedel, že takýto nejaký <tutí> moderátor... Ste premoštili. Most... Kotúče <tutí> DN. Na buď, už buď týchou, quer. <laughs> Amanhã jedna z tých progresívnejších. A teraz vám zahráme o majovom zážitku z festivalu. Udobného. Z občerstvovania sa na jednom nemenovanom hudobnom letnom festivale. Kde som kradol klobásy, aby sme to povedali na rovinu? A skončilo to veľkou naháňačkou s bufetárom widź mi Kopim na záver. A zpívať bubi? Bubení. Aha, no to bude. To, všetko. Danke schön. To, toť nové songy. Hej, počúvate, pote sem, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže, vysarte sa na to, počúvate Radiobunkene. <laughs> ja Rádio... Vítame vás v poslednom hovorenom vstupe, s kapelou Kotuče DM. V minulých hovorených vstupoch, keď ste počúvali, viete, že sme preberali nejakú tú históriu. Rozprávali sme sa o novom albume, ktorý ešte nevieme, ak sa volá a teda zaznelo už túto zo pár songov z tohoto albumu, takže ste si to mohli aj vypočuť. A v tomto poslednom hovorenom vstupe sa budeme rozprávať o koncertoch kapely a uvidíme ešte o čom všetkom. No. Je, <laughs> až do rána teda. No do rána lebo nás zvukari pozabíjajú <laughs> a vrátnik nás vyžene o ale budeme sa snažiť teda už to trošku skrátiť. Nakoľko to, teda tých rečí už tu bolo povedaných? Veľa. Pardon. Ne, však to je je dobrá ja si myslím a ja teraz ešte spomeniem, čo sme sa bavili v minulom hovorenom stupe o tom Free Music Archive, kde máte tú muziku vlastne vy zavesenú, že bola použitá teda v tých dvoch videách, jedno to bolo s tým pivom, a tam ste boli aj vlastne s ďalšou kapelou z nášho Free Music Archivu, zo Shadow of Television. Neviem, či ste zaregistrovali Ja som, to zar ja som, si, to, ja som si to zaregistroval, aj som <laughs> a poznám. Áno, to boli tiež u nás tuto v bunkri. No, ako ste to vnímali? Vnímali ste to ako nejaký posun, alebo nejakú recesiu, alebo ako, tak v krátkosti len povedzte, že... To nás to potešilo, že vôbec niekto nás hrá, <sík> oficiálne volku, takže... <sík> yeah. Akože nečo sa bolo to, že to použili, ako hey. naozaj, že... Ako tak, mne, mne to prišlo ako celkom humorné spojenie. Uh, tuším, že to bola nejaká, akože jedna videohra nejaká, akože, jak tam niekto hrá, a potom... Tréning bojového, bojového umenia, výroba píva a čo ja viem čo ešte teda v Južnej Amerike, takže akože sranda no, dobre veď ako, neviem sa... či tomu, tomu tí ľudia rozumejú, a čo tam sa spieva, ale tak asi išlo skôr, o muziku. Asi. A jak sa k tomu muziku. vlastne dostali, to by si nám mohol ty teraz vnimočne to... povýprávať, že ak to vlastne funguje, lebo ja som to dodnes nepochopil. Že čo toto uh, pre, poslucháčov, pre poslucháčov, keď máte záujem sa dozvedete tieto informácie, že napríklad hráte v kapele alebo čo, máme to všetko na webe a vám to poviem po relácii, určite sa môžeme o tomto pobaviť, ale mm. teraz by som to ako už povedal Prečítaš si na webe. Nie, tak ja vám to poviem. Akože to, <laughs> je to ináč zaujímavá vec a takto my vlastne v Rádiu Bunker šírime muziku mm. naozaj do celého sveta. Mm. Do celého sveta A všetky kapely nám dávajú tieto feedbacky, že tá ich muzika sa takto šíri. Je to teda formou tých rôznych videí, ale predsa len ten človek to dostane do ucha. Mm. Takže myslím si, že je to Super. pozitívna vec. Dobre, a vrátime sa teda k tým mm. koncertom. Vy už ste spomínali, že ste vlastne, rá, teda, že ste na základe toho, že ste tuto u nás hrali v rádiu Bunker, že ste boli na tom, že ste, že ste, že ste, že ste, ste. Mm. dobrá, aby toho nebolo veľa. Na Milk <laughs> Že ste hrali na Milk Festivale, tak možno nejaké zážitky, alebo jak sa vám to páčilo, ten Milk v Trnave. Super. Super. <laughs> Mali ste tam dosť ľudí? Ako, uh, jak ste boli vynímaní? Boli sme radi, že, že sme si tam mohli zahrať, ale na nás bolo asi 5 ľudí, hmm. bohužiaľ. My sme hrali vlastne s jednou takou popovou kapelou, tá hrala prvá v ten deň, to bolo sobotu, my sme hrali druhý a po nás hrali ešte Rage Against the Machine, hmm. revival. revival, čiže na tých, samozrejme, tam sa to nahrnulo a bolo to plné, ale na nás tam bolo fakt 5 ľudí. To bolo taký, akože my sme, zvuk super všetko, ale asi sme, asi sme to mali, lebo deň predtým bol punkový večer. Tam hala kýbal mačiek a ešte uh -huh. ich z ďalších kapiel. Možno sme mali na tej vlne nejak a ísť v piatok, ale myslím, že v piatok my sme tedy nemohli. Tak sme dostali tú sobotu, čiže z tohto hľadiska to bolo také akože trošku sklamanie. No. Uh -huh. A samozrejme sme radí tam zahrali akože v Trna, Trnavu máme radi, v Trnave sme mali x zaujímavých koncertov, aj ako členovia Lord Alex, ktoré sme tu spomínali, a myslím, s mladými rozletami si tu hrali. aj my sme tu hrali opakovane a boli, boli akože zaujímavé koncerty, len tento bohužiaľ bol taký, no, až taký dobrý. No. Dobre. Ako účasťou. Účasťou, mm. akože celkovo zvukom a... Takže ľudia chodievajte viac na koncerty. Hlavne na tie naše. proste. <laughs> Dobre, zaujímavejší koncert bol 27. septembra 2014, to ste odohrali v Banskej Šťavnici a bola to multižánrová akcia Punk for Amnesty Volume 2, pre mládež odchovanú sociálnymi sieťami. Hrali ste z Intercity, z Lohovca a s Dášom, ktorý uh -huh. je teda v Trnave veľmi známy človek. Uh -huh. zo ako si spomínate na túto akciu? A možno to aj trošku rozvíte, že o čom to bolo. Ja to tu mám teda napísané, uh -huh. ale povedzte to vy. Ja to mám tak Ty vieš viac o tom ako ja. Keďže tých akcí Straš, akože v mojom prípade mám veľa a ja spôsob tam nepamätám veci. A to asi pamätalo, lebo Šťavinca je taká výhimočná, že vlastne tá prvýkrát. Akože na svatbe sme hrali a druhýkrát sme hrali 3 bol to vlastne koncept pre Amnesty, ktorá nás oslovila že či by sme prejdešili zahrať do Šťavnice v rámci, v rámci ich akože celotýždenné akcie, ktorú tam mali kde vlastne mali vzdelávanie o právach. právach, vlastne vyurchovaním toho bol večer, ktorý bol venovaný dneským právam a, no a akcia to bolo výborná akože ja myslím, že sme sa hrali výborne, akože ľudia veľmi nás dobre prijali a naozaj hráli ešte aj o pol druhej v noci. Si Áno, to, potom sme s Dášom, <laughs> sme dášom, džemovali, dášom do, do džemovali do ranných hodín do, v Art Café. Ľudia, čo poznajú Šťavnicu, tak asi poznajú Art Café. Más podkrovie tam no. som pod Takže to bolo akože no, no, zábava. Opo, Opo, pokračovali ne, kde po... bývali v tom penziom, no. tam už pokračovali, no, hoste, s najkrajším vývadom, takže aj, no. aj, aj východ slnka no. sme videli. Ja som a ešte sa k, ja k tomu džemu jednu vetu iba s tým dalšom, že dopadlo to tak, že o pol druhej, e, dáša za bubnami, Jana Base, Devo na gitare a Omar spieval ako učiac. No takže asi tak, takýto jam to bol. Aj, aj, a... Taká tanková vidiecka zábava. A dobre, teraz zase poznali. Dáš, sme tam spoznali, čo bolo super. Potom na Batislave, tam chalani, ja som ti tam boli. Ja som tam jediný bol. Tak chalani. Tak takže ako výborné, akce výborná. Tam som vlastne zistil, že Daša, ja som vlastne počul Dašu von vlášu a bolo to fakt, akože tam som pochopil, že dá sa to aj folkovo riešiť ten punk a je to vtipné a dobré texty a všetko, takže tam som akože sa to tešil, že v pomerne akože mŕtvom žánri, že sa vyskytne akože takýto týpek, ktorý dodá takú čerstvú krv. Mm. Takže tak. Tak si vypočuje Rubanisko. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nihil <Neal> punk. <laughs> Dobre, to je, to je k tomu. No a vy ste potom ešte na zrušeného koncertu, ktorý mal byť s Dávokou, hrali 28.3. Mm. v Bratislave Uočka koncert s nemenej legendárnou kapelou Už sme doma. Uh, tak moja otázka je, že prečo bola tá Dávoka zrušená a jak sa vám hralo z Už sme doma? Tak Dávoka bola zrušená, lebo všetci vznamená, že Jano žije v zahraničí. a Pevák. Áno, Jano, z Pevák. Dávky a bol teda problém sa, aby sa dostal na Slovensku. Malo to nejaké tam riešili, takže vlastne tretie zrušené turné, pokiaľ sa mm -hmm. že už pamätám, že už tretí zrušené turné. Takže Roman, Roman Fecko, ktorý vlastne ich manažer, bol so veľmi nešťastný. A Zavolal, že bohužiaľ už aj, že koncert zrušený, že nedá sa nič robiť, ako, takže... S... On tie víza aj dostal, Janoká ale do neplatného pasu. Čiže tam bol a nie tam, problém, prosím, Že nejak tak si tak to ne, neod... Tak čakáme, že, čakáme, či Dávoka naozaj bude hrať ešte. Či, či už to čtvrté, čtvrté či to bude, Čiže akože hovorí sa, že by mohlo aj byť, ale... To... si S nimi možno zahráme. No. Je to veľmi otázne. A už sme doma vlastne, v... ja som bol raz v Očka, som bol, niekde vonku na pive a z Prevádzka sme sa rozprávali o nejakých koncertoch. A teda dostal som tým, že už bude to, že už sme doma, že či chceme hrať s nimi, tak to pár, že jasné, tým, že tu Bratislave je to pre nás úplne najmenšia vec a z, do klubu aj s vecami, takže super. Takže akože my sme, ja, ne, nebolo to vlastne, nebolo to, že už sme doma, to vlastne ich ten vedľajší projekt, ktorý oni majú, nebolo to, že konkrétne už sme doma, neviem, jak sa to volá. Fourth Price Band. Áno, Fourth Price Band, úplne stará, úplne stará, stará undergroundová punková vec. 84. sa to štvrtého, tuším, áno, oni vlastne už sme doma hrájali tento ich projekt a bolo to super, akože bolo to, že sme sa na to úplne že tešili, že je parádne, parádny koncert. Takže ľudia došli, aj na nás boli ľudia, aj na ní došlo ľudí, takže starí punkarči tam došli. Takže super, uh -huh. výborná chcie. A Taká náhrada, náhrada no. Ale taký najlepší, ak môžem povedať, koncert, čo sme tento rok zatiaľ, zatiaľ zažili, tak bol... To bolo, tuším, 8. mája v Labugani v Šuranoch. Hej. A tam Labugania, no, tak sa volá klub. Ináč super, taký, akože, taká správna krčma zo záhradou a proste takým priestor, kde, kde hrali kapli. Bolo to úplný punk, akože, tak ako celkovo organizačne, dezorganizačne, aj zvukovo, aj nástrojovo. Ale celé to fungovalo. Predtým, než sa mali zhrať proste prasklá blána na, na jednom bubne, tak sa to tam menilo. Potom počas hrania ma, Majo na, nahral akože na basovej aparatúre to odchádzalo. Čiže sa tam ako sta, same technické problémy, ale zase super atmosféra, perfektní ľudia a naozaj sa bavili od, od akože naozaj rôznych vekových kategórií aj, aj taký už starší páni tam nejaký miestni niž tam gasti, ale akože to bola to bola naozaj taká Taká akcia, kde, kde vidíš, že tí ľudia tam prídu, aby sa zabavili aj sa, aj sa veľmi dobre bavia. A ty ako kapela, keď hráš pre takýchto ľudí, a jedno, že ich je tam 10, ale keď sa bavia, tak aspoň mňa osobne to oveľa viacej naplňa aj, aj baviť, hrať takéto koncerty, ako keď hráme. V randali s so ozonou, kde je tých ľudí možno 50, 100 alebo 200 alebo koľko, ale sú taký nejakí... Mĺlkvi. mlkví a až tak veľmi sa nebavia. Len stoja, alebo čakajú na hlavnú hviezdu. No. To, sme, to sme mali vlastne mesiac predtým, akože samozrejme... To bol týždeň predtým. No dobre, no, dobre, úplne. Tak bolo to v apríli a ten koncert bol v máji, akurát, že ten zozolol bol koniec apríla. To... No dobre, to, to nekomplikuje, no, ale ako, je, ako mne osobne teda, teda vyhovujú niekedy aj takéto menšie koncerty, kde aj sú proste menej známe kapely. A tu bola naozaj pestrá z mest, tam hrali veci od Grindcore, po ja neviem, krast a punk a čo. Ale fakt to bolo také... Také od srdca, no? Také od srdca a no... Asi tak, takže tie štadióny, neviem, ja radšej malé, malé kuby, kde, kde sa baví veľa ľudí. Radšej tak... Radšej a podobné. Ako Castle Donington. Takže štadióny odmietate, ako štadióny, keď niekto chce, tak... Ne, to, to hovorím tak, to... <laughs> Dobre, ten koncert so zo zónou bol 29.4., takže uh -huh. Marek, dobre si to pamätáš. A toto som sa tiež chcel spýtať vlastne, lebo Pukyš, ak ty robíš vlastne s azilantami v rámci svojej práce, mm. že ako vy vnímate kapel zónu A, konkrétne Konika a všetky tieto jeho aktivity, ktoré sú mm. vlastne v kultúre, subkultúre, punkovej, dosť teda mm. spomínané a z rôznych strán komentované, takže možno toto by zaujímalo mm. aj poslucháčov. No, vnímame to, je to ťažké, je to taký veľký rozkol, lebo ja teda konkrétne, ja poznám veľmi dlhé roky už, ja poznám aj Koníka, aj, aj Reva poznám, aj tá teda Mika Lumpa a všetky ostatných, ale teda aktívnych členov vlastne Reva, Koník, ktoré teraz sú. Ja poznám dlhé roky ako v normálnej chalannosti, ktorý s nápivou ideme, akože sa úsledne nápive, nejakej hospode. A nikdy sme tieto týmy neotvárali, o ktorých si teda aj spomenuli vlastne anti-imigračné nálady. A vlastne s, mm, bol som sa tým dosť zaskočený, keď som to videl vlastne reálne, akože, jak sa on na prezentuje a jak to vlastne celé to zmýšľanie. je, ale akože sme teraz debatu o tom a veľmi akože, musím povedať, že normálne sme sa o tom porozprávali, keď sme teraz mali ten koncert. A je, je to také, taká veľká dilema, alebo nás niekoho poznáš 10 rokov alebo 12 alebo neviem a potom vlastne Teraz akože, ide to, že akože, dobre nesúhlasíš, ja som povedal, že akože, my určite veľký názor nebudeme mať, lebo ja úplne som ináč orientovaný názorov. Ale zase teraz ide o to, že či akože, toho človeka že úplne akože, odsudíš mm. po tých veľa, veľa rokov, čo ho poznáš, ako úplne z iného, iného mladiska toho človeka. Alebo si sa s ním vyskúsiť vydiskutovať a ja zhodím sa na tom, že proste, týho, takýto názor je takýto názor a pokračujeme ďalej. Jako, neviem, no, je to taká dielena. No, že... Ťažko, osobne je to tak ťažko pre mňa nejak. Tak to je asi ťažko pre každého. Takže keby sme ho nepoznali a že znamená, že potiahneme zonou, tak možno máme iný, iný prístup k tomu, ale tým, že máme také osobnejšie vzťahy, tak hm? je, to, je to ťažšie. Hm. Ja s tým tiež nesúhlasím s ich názormi, hm? ale zase ne, nevolím m, ten prístup, že, že s ľuďmi, ktorí majú takéto názory, sa nediskutuje, alebo, alebo jednoducho ignoruje. Aspoň ja si osobne myslím, že to je, to je oveľa horšie, ako sa snažiť nejako... nejako aspoň s takými, ktorých poznáš a, a s ktorými si to nejak vieš vydiskutovať, vy, vy, vy, vyjasniť. Je to asi lepšie, ako, ako zrazu ich nejak odsúdiť alebo ignorovať. Samozrejme je to iné, keď že tých ľudí nepoznáme, alebo teda nejaký podobne zmyšľajúci ľudia, tak nebudem sa teraz na ulici s každým nejakým náckom, fašistom, nedom alebo niekým, kto odmieta utečencov, alebo ja neviem, čo ako teraz rozprávať že, a presvedčať ho o svojich názoroch, lebo to asi nemá význam, alebo tí ľudia ani nechcú byť uh, možno presvedčení, ale, ale je to asi iné, keď niekoho poznáš a, a potom zistíš napríklad, že Teraz nehovorím o zóne, ale, ale akože z vlastnej skúsenosti, že ten človek volil Kotlebu a teraz zrazu, že čo? Tak akože úplne mm -hmm. neho odpíšeš, alebo, alebo mm -hmm. sa s ním nejak si snažíš vydiskutovať. Presne, tak, takú kapon debatu sme aj presne, že akože okay. poznáme ľudí, ktorí fakt poznáme dlhá roky ako kamarátov. Zhodu okolo teraz... si v tej Bugani. Mimo teda akože hudobných vecí a presne, keď akože poznáš ľudí, ktorí teraz akože sú normálne a zrazu ti povie, že akože ja takto uvažujem. A, teraz... No, a teraz, je, teraz? že čo? Ale ako ja som, ja som aspoň osobne vždy zastánca skôr nejakého dialogu, snahy hmm. o dialog ako, ako nejaké odsudzovanie alebo, akože, alebo pre, prejavy nejakej sily nenávisti a podobne. Lebo to je akože tiež, keď tých ľudí začneš nenávidieť, že tam ten nenávisť a tiež to, Na to nič nevyrieši. Prekývašie Čiže v podstate ako kapela sa asi zhodujete na tom, že je vhodnejšie komunikovať ako odsúdiť človeka, keď ho poznete dlho. Ne? Áno, tak... Takže sme to mohli ja, asi uzavrieť. Tak určite sú kapely, ktoré z honu proste akože odsúdili, že v prípade s nimi akože hrať nebudeme a všetci, čo s nimi hrajú, sú podporcovia fašizmu, ale tak to je trošku akože radikálne a obmedzené, podľa nás teda. Mm. Nemusíme, nemusím teda s tým akože, nemusím názormi niektorých členov súhlasiť, ale ja to tak aj cez tú hudbu vidím, že proste ako na tom koncerte sa neriešia nejakí imigranti, že by tam akože dával nejaké lekcie, že koho prijať a koho nie, takže ten koncert je v o tej hudbe a že ja to aj takto beriem, že akože chaláni majú svoj vplyv na to, kam sa táto celá scéna poberá, podľa mňa teda, celá Slovenska akože do istej miery k tomu prispeli, takže teraz akože i vyhlasovať za fašistov je akože trošku mimo. Takže akože ja to vidím cez tú hudbu. Hm. Dobre, kde vás môžeme vidieť najbližšie? V rádiu Bunker. <súr> Už ja. sme dohrali. Ja. sme dohrali. No, zatiaľ zatiaľ riešim ešte rieši, rieši teraz uh -huh. letných, ktoré máme akože otvorené, že, že albo, či, či, či, či, či, či tam budeme. Skoro jesenných už. Letných jesenných. Ne, nemáme teraz žiadny konkrétny ne. termín na nejakého koncertu. My sa teraz ideme na to nahrávanie CDčka, takže keď je akože ne. nejaký festival, že nás zavolajú, ok, ale nejak aktívne teraz neideme riešiť koncerty hmm? ne, Aktívne ideme hlavne cvičiť, aby sme to na tú jesen naozaj dáli. Hmm. Hmm. Takže vlastne poslucháči, keď majú v záujem koncert, tak si budú musieť počkať už na krst. Ale nie, dovtedy, <laughs> dovtedy určite bude. bude? Na naša stránka, ja, tam sám. my to aktualizujeme, bo bude na koncerty, takže... Tak, tak, vidieť. Nemali sme posledných niekoľko rokov šťastie na festivali, vždy sme sa to nejak neskoro zobudili, alebo už, to, už nás, alebo nás tam nechceli, alebo sme sa im nepáčili. A teraz ešte je tu také malé svetielko nádeje, že možno koncom augusta či septembra Niečo sa podarí, ale nebudeme to samozrejme to yes. hovoriť, lebo keď sa podarí, tak si to nájdeme na stránke, takže ešte pred tým nahrávaním možno ešte jeden, ak pochodá, tak dva koncerty a uvidíme teda... No ale ale... niekedy príde aj Ej, Znási, a nevieme jak nevieš Ej. ako niekto zavolá, chala, ani nechcete hrať a my, že jasné. Že... Takže no. sledujte Facebook, no. KOTUČE.DM, stránku no. webovú, tiež DM a dozviete sa. Tak ako minule, keď ste tu boli, tak aj teraz, my dávame vždycky na záver vlastne priestor hosťom povedať čokoľvek, takže nech sa páči, môžete čokoľvek. <coughs> <coughs> čokoľvek je aj nič. <coughs> po tejto lavíne slov ešte máme niečo rozprávať, že hmm. nás dali slovo. No tak my sa chceme poďakovať, že sme opäť mohli vás navštíviť, je na to veľmi príjemne a akože veľmi radi sa že to zavítame. Veľmi sa nám podarí vtornávať opäť nejaký koncert Dead Armady a že sa možno aj na koncerte stretneme spolu, to je bolo super. A budeme rádi, keď nová nám vyjde, že potom nejakým spôsobom možno aj vďaka vám to spropagovať a doneseme vám o sem a, a budeme sa tešiť keď ľudia budú chodniť na koncerty. Takže... Mm. Áno, ľudia, chode, chodevajte na koncerty. A Ináč, ja sa musím poďakovať teda tiež a hlavne zvuk tu je super. Môžem mm. najlepší než u náš <laughs> A Áno, ľudia, chodevajte na koncerty. A ja teda ako tiež, ja som taký aj, aj čo sa toho týka, ako som už možno načrtol, že. Že už dnes sa tá hudba až tak nepredáva, CDčka, tak ja tiež akože sa priznávam, že stiahujem a, a akože z internetu veľa, ale vždy sa snažím ísť na ten koncert, lebo myslím si, že to je, to je aj pre tú kapelu asi podstatnejšie. Aj, aj mňa, ako keď hrám, mňa to baví, proste keď tí ľudia tam sú a, a, a bavia sa, takže, takže asi o tom ľudia, zabávajte sa. Ďakujeme no. radio Bunker že sme tu mohli byť. Máte tu dobrý zvuk. Ďakujeme všetkým, ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí, ktorí počúvali a ktorých, ktorí nevypli, ktorých to zaujímalo. A keď, teda bude, keď sa vám naše pesničky páčili, tak wwwkotuc alebo na Facebooku, alebo hoci kde radi pošleme, alebo prídeme zahrať. Takže asi tak. Dobre, tiež tak ďakujem. ďakujeme za účasť, že ste došli, že ste tu spravili celkom super atmosféru. Hm. To nebolo také ciché. Bývajú <laughs> aj ciché? Bývajú leké, no. Bol ako ryby. <laughs> Ej, práve, že si, u nás bol problém niekedy niektorých už stopnúť, že? No, Snažili sme, sme sa, nesnažili sme sa o to, keď sa priznám, nesnažili <laughs> sme sa o to, lebo vlastne našim zámerom je dať hosťom priestor. Tak, Nie zastavovať a sekírovať, že toto už nevyprávaj. <laughs> No, takže tak by som to asi ja uzavrel a ešte odpromujem program, ktorý vlastne nás čaká ako v rádiu Bunker ďalej. Čiže 8.6. budeme mať v stredu o 19.30 reláciu s ľuďmi z Trnávskej 13., takže keď chcete sa dozvedieť niečo o Trnávskej Trináske, tak počúvajte 8.6. o od 19.30. 10. 6. Bude na Trnavskej 13. 13. hrať vlastne výťaz súťaže našej Humbunker, je to kapela Wide Melon, takže sledujte fanpage Trnavskej 13. 13., dozviete sa presne čas, dátum, všetko, je to 10. 6. príďte podporiť kapelu. A kapela Wide Melon vlastne 12.6. bude u nás nahrávať profesionálne zvukovo, to zaznamenáme, bude k tomu robené aj video a všetky informácie budeme dávať cez našu fanpage von a je to vlastne ich výhra. Toto oni od nás dostali ako výhru, tento koncert a toto nahrávanie, takže to je k No a posledná relácia tohoto, tejto série, tohoto roka. Tejto sezóny. Tejto sezóny, presne, nevedel ma napadnúť to slovo, je 19.6. A bude to vymakaná kapela Bluesweiser, bude to o 19. Bluesweiser ste mohli vidieť hrať v Art klube, keď krstili svoj album Strednutie s hostiami Blues Madryn Law a Bonzom Radvaným. Je to bluesfanková kapela a naozaj si to nenechajte utiecť, sú to Skúsení hudobníci a je, bude to, myslím, že veľmi kvalitná relácia. Takže toľko k programu. A za tým Rady Bunker sa s vami ľučia, moderátori Eva a Palo. Čauče. Ahoj. A za technikou tu bol Majco s Váňom, bol tu s nami Gandhi, Jano fotil Pišta a bola tu s nami kapela Kotuče DM. Čauče ešte raz chalami. Čauče, díky. Čauče, díky. Čauče, Čauče pekný večer. Konec. Zaujímavé. <laughs>